till typ Jens nya cykel eller något sånt. Nu brukar man skriva 120 sidor om en cykel. Ja, men en sida om framdecket. men det handlar om någon jävla unge som har en cykel. Jag är ja. typ fyran. Jag, jag läser inte så mycket böcker. Nej. Jag har däremot börjat läsa och jag plöjer några sidor per kväll i svensk videospeles Det säger ser är... ganska mycket om den filmen. Är det boken då?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 att ta mig igenom texten eftersom att den är intressant delvis då, men också alltså själva, själva så att själva sättet boken är skriven på tilltalar mig liksom en kille som gillar spel i 30-årsåldern den är perfekt för mig och uh, Det är liksom, så här, Max har en kaka <laughs>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 Twitch ja, twitchat twitchat lite. Kan man ja. säga så? Ja, exakt. Är och är eh, bekant med uttrycken. Nej, jag, jag har streamat lite när jag spelat eh, The Last of Us. Så det, det, om, om ni vill se mig så håll koll på vår Twitch-kanal, eh, pixlar. För där, där sitter jag och spelar ibland och sådär. Eh, det brukar krocka med hiros eh, eh, genomspelning av eh, alla Gameboy-spel som har släppts. Eh, så att, eh, Streamar inte han typ varje dag nästan? Nej, inte varje dag. Jag tror att det är typ...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 bär oss tillbaka i tiden ett par år för nu ska vi spela musik från Sega Master System och Sega Game Gear. The Sega Master System, the challenge will always be there. Sega Master System och Sega Game Gear, alltså ska vi spela musik från. Uh, alltså Game Gear, det är fan ett bra namn på en konsol. Alltså, har du tänkt på det?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 Precis. PlayStation Game Gear, men PlayStation Master System Ja, ah, PlayStation Master System ju... Det låter konstigt nej, det låter... Sega, Sega Master System Det låter ju mer 70-tals-term Eller typ Star Trek-myntant Ja, ah, det Aha. var på den här tiden man använde ordet Ultra väldigt mycket ah, Och, och ja. rapid, rapid, rapid. <laughs> ah, Vi har ju läst på lite grann De här olika ljudkorten också Alltså det visade sig vara Ett kluster eh, ett Oh, oh, oh. Ah. history lesson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 Släpptes i Europa 1991 och var väl typ Segas svar på Game Boy. Eh, som faktiskt redan 1991 hade en LCD-skärm med färg, hör och häpna. Oj, oj. Eh, Game Gear var en eh, typ portabel Master System. Då det visade det sig att eh, det var ganska lätt att konvertera spel från Master System till Game Gear-spelkassetterna. Eh, då. Eller kort är det typ man använder till den här för mig. Så att det var ganska lätt att liksom...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 Exakt. Ja, det var en bra vi... stor lektion. Tack, ja. tack. Jag känner mig som han den där historikern på SVT. Han, vad är han heter? Som står i något så konstigt slott på SVT bland. Han skriver och... böcker också. Ja, gråhårig krullig oh, gubbe. Han nu. Ja, men du vet vad jag menar. Ja, men jag känner jag mig det. som honom. I själen, gammal mm. och grå. Nej, då skulle, du då skulle du gå samtidigt som du pratar.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 Jag tror, att vi, jag tror att det fanns ett spel på NES som hade tredje glasögon. Det var typ Rad Racer eller oh. någonting för man hade tredje glasögon. Oh. Ja, till och med. Man märker ju liksom att det hade kunnat gå mycket, mycket bättre för Sega mm. om de bara hade spelat sina spel. <skillt> <stitul> så, <sannol dio> <fär> så dåligt. Dålig pann. Det där var inte meningen! <skillt> Nej, okej, okay, okej. Okay. Men det var en dålig pann ändå. Det var dålig pann. Om de hade spelat sina kort rätt. Mm.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 Nej, det är, Nej, det är tråkigt, tråkigt. Men de tog ju lite mer revansch liksom när de släppte eller lanserade Mega Drive. Mm. Då förstår man ju att de insåg att okej, okay, Grabba, vi måste liksom. Ja, ta fattar alltså, ja, ja, precis. För att Mega Drive har ju alltså, skit, snygga omslag. Och Mega ja. Drive, då, där tänkte de ju till också genom att ha istället för papperskartonger ha liksom plastcaser eh, med artwork i. Vilket gör Absolut. att det är lättare idag att hitta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 Det här var alltså Gold Values, Valley of Doom med låten Overworld 2. Mm. Det här är en riktig äventyrslåt. Använder sig av då standard ljudchippet. I PSG. US, ja PSG. Standard ljudchippet. Inte den japanska FM Nej. sound unit. Ja. Det hör man ändå. Det hör man ändå. Mm. Eh, namnet Gold Values, vad är det för någonting? Ja, är det... Jag vet inte. Nej. Jag, sitter... jag vet faktiskt inte alls vad, vad det här är. Nej, inte heller. Ingen av dem. Ju... Spännande. Vi, vi har ju liksom gått på bara musiken nu och inte på spelen. För vi, vi har knappt spelat. Nej. Liksom spelen alls. <littar> Lite pinsamt. Så, men det är Musiken fansant. är bra i alla fall. Musiken är bra, exakt. <laughs> um, ska, ska jag gå raskt vidare då? Uh, du spelade ju uh, musik från ett spel som hade det här Standard Och nu tänker jag spela en låt som har uh, den F här FM Sound Unit då. Och jag ska spela. Stage 1 Från Double Dragon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 Vigilante Construction Site önskad av Bombihagel. Jag vet inte. Bombihagel. Bombihagel. Bombihagel. Bombihagel. heter du. Ja, eller så är det så här. Bomb i. Hagel. Hagel. Ja, det vet <laughs> jag inte. Har du lurit utskälld någon gång för att du har spelat någonting du inte får spela? Ja. Vad då? Så här. Hentai jag Spinelli. Vad? Får fan kom den ifrån liksom. <laughs> ja, okay, ja. Nej, men jag fick inte spela vov. WoW, typ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 Ja, ja, men de hade det jävligt fint hemma i alla folk med. Ja. Var... Fast 90-talsvitt är ju rätt äckligt. Ja, ja men det var så krämvitt ja, liksom. Det är rätt äckligt. Äm... De hade säkert plastblommor också eller typ så här eh, sammetstulpaner. Det hade de kanske till och med. <laughs> ja. Men de föräldrarna skilde sig sen och det var en ganska dramatisk skilsmässa Nej. däremellan så att det Ja, men det såg vita, ja, bakom... fast det svarta, ja. smutsiga. Precis. Ja.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 Alltså Sidecrawlers Dance från spelet Wonderboy 3: Dragons Trap. Det här kan vara den tommaste låten vi har spelat i podden någonsin. Nej, vet jo, du? Nej. Uh.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 Sliter av sig sitt hår mm. Men jag tycker faktiskt att FN-versionen är för skrikig Och det händer för mycket saker ja, men jag Det är en med massa så här klirr mm. Massa grejer Det låter som att man lyssnar på en R&B-låt Från 99 Ouch. Det skulle vara en massa så här äckliga Glansgrejer Vad, kan, på, vad har inte. vi på R&B-låtar från 90-talet? Eh, eh, Alia du var, oh. här, du var ju en stor konsument Av R&B på 90-talet Nej. Jo, du älskar det <laughs> sånt här. Du vet, såhär, tjejer skulle ha uh, boxertroser, baggy jeans. Nej, och du är något... Ja, men inte, när man, inte, men inte när man skulle ha baggybyxor. Då var det ju jättemärkligt. Ja. Jo. Var det, det så dock, det skulle ja. vara? Ja. Jag minns inte Eller den så, den så att man vita byxor. Ja. Med synliga...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 Äh, inte Robocop, det är, är Porfins-versionen Och den, den kommer inte jag vara med Okej men... <går> Jag gillar det Jag gillar det Nej, det. <laughs> Robocop Robocop Robocop vs Terminator äh, Till Sega Master System äh, Och det använder sig av PSG Standard ljudkortet äh, Title Theme Komponerad av Mark Coxey